3. Обличчя вітру І я на шляху того вітру, мов статуя древня вогні. Він з того повернеться світу, щоб глянути в очі мені. Оксана Пахльовська На сніданок фірмовий від доліни та сухе печиво. Світлана не перестає щось лопотіти, створюючи шумове тло, але ні байдуже. Те, що вона побачила у лісі, не дає спокою, та воно її чомусь не лякає, лише дратує через свою непрояснюваність. Морва сидить поруч і закочує сердито очі після чергової порції перлі від Світлани. Слава Богу, що погода сьогодні гожа. Аж не віриться, бо півночі сердито гуркотів грім. Світлана переконує всіх, що не варто нікуди йти. Можна і тут подивитися природу, та все таки. Хлопці мовчать, кажан також. Це сприймається Світланою як згода, і вона починає ще милозвучніше щебетати, вже переконана у своїй перемозі. Кажанові байдуже, до насправді прекрасної, мов, світанок Світлани. Такою красивою і витонченою, правда, з овечими мізками. Морква підніс бурчить. краще б помовчала курка ще Кажан крадькома раз по раз зиркає в бікаліни, намагається хоча б мимоволі вихопити її погляд. Дівчина не відводить очей від багаття і в них підстрибують сердиті язички полум'я. Врешті морва не витримує Що ж, Світланко, тобі важко ти заставайся. До речі, у твоїх пантофлях ти навряд наврядчі вишкандибаєш на смотрич. Пропоную проголосувати. Хто за те, щоб іти гори, прошу підняти руки? Які ще руки? Ніхто нікуди не йде, сердито пишіть Світлана. Тобі треба, ти йди. Побачимо, чи далеченько за чимчікуєш сама. Після вчорашньої свідченої істерики ніхто не ризикує розпочинати нову сварку. Друга серія безглуздої перепалки нікому не потрібна. У чоловіків алергія на жіночі сльози. Здебільшого вони стають слухняними баранами, коли красива жінка починає плакати, а коли вона всім єством своїм дає зрозуміти, що плаче через нього ж таки, то все ти пропав. З тебе можна шворки плести. Морва обводить поглядом чоловічу половину гурту, усім тупо дивляться в горнята, вишукуючи там вчорашній день. Стає Аліна. Морво, пішли збиратися, підемо разом. Я дорого знаю, не заблукаємо. Аліна люто глипає в бік Світлани, та не ризикує розтуляти рота, доки дівчата не відходять на безпечну відстань. Ну і валіть. Нам і без вас буде причудово заблукайте, повернете. Дівчата не слухають того безглуздого шавкання. Вони перемовляються, збирають свої речі. До них приєднуються Данило і Сергієм. Складають намет. Ситуація нагадує вчорашній вечір. Петро намагається переконати Світлану, що вони мають іти всі, бо, можливо, доведеться заночувати в дорозі. Кажан мовчки п'є чай. Вирішують таке. Аліна, Морва, Сергій, Данило рушають вперед. Петро скажано вмовляють Світлану і наздоганяють їх на горі, ідучи простішим маршрутом. Кажан прекрасно знає дорогу. Рушають у путь. Віддаляючись від табору. Ще довго чують набридливе скавуління Світлани і бубоніння чоловічих голосів. З півгодини рухаються мовчки. Сергій вирішує йти довшим маршрутом, більш пологим, однак цікавішим, на його думку. Усі погоджуються, усю свою увагу переключають на гори, врешті-решт вони тут, заради них, Добирається до стає на полонині. Тут наймані пастухи з травня до середини вересня, по угоді з громадою села Дземброня пасуть худібку, роблять цир, бринзу, вурду. Товариство із задоволенням поповнює продовольчий провіант і далі в дорогу пастухи продають стільки бринзи і вурди, що кожен з туристів принаймні по пів кілограма ще й привезе додому тої смакоти. Громада рухається впевненою і в гарному темпі. У Сергія після ситного перекусу бринзою розв'язується язик, і він закохано починає розповідати історію кожного камінчика, який зустрічається дорогою, роблячи лі ліричні відступи у вигляді екскурсу, в історію флори та фауни, які заселяють ці гори. Дорогою натрапляють на групу скель, які гуцули називають церквами. Здалеку вони, направду, нагадують бані церков. Краса неймовірна. Природа навитворяла не таких химер із каменю, що навіть наймайстернішому скульптуру і за сто життів не вдасться таки відтворити. Дещо з пафосом, говорить Сергій. Коли вони нарешті видряпуються на вершину смотрича, шалений вітер радо зустрічає їх, майже збиваючи з ніг. Вітається наполегливо та голосно із завиванням. Доброго дня! Таке відчуття ніби вийшов із спокійного тихого помешкання і потрапив в обійми вертлявого торнадо, аж дух перехоплює. Та тут можна спокійнісінько лягати на вітер, і він тебе навіть трішки поколихає, якщо буде лагідним. Недаремно цю гору називають домівкою вітрів, жартує Сергій. Так, заради такого вітру варто було сюди пхатися, говорить Данило. Вони на вершині. А ось і вухатий камінь плескає в долоні морва загублене вухо велета, ґазди силунаствої каски Аліно. Коли Карпо його волочив, то, певно, відірвалося. Сергій, не розуміючи про що вона, тільки здавано кліпає очима і проводить науково виважену лекцію про походження цього каменя. Аліна не чує хлопця. Вона дивиться на божий світ, який відкривається перед нею, перехоплює подих від побаченого. Врода гір дражнить тебе і закохує, вливаючи в тіло через неймовірну енергію південного вітру, який тут сьогодні владарює натхнення, радість, бажання жити і кохати. І ти, мов той ісландський мох, про який так захопливо розповідає Сергій, і який виживає тут на горі. І не тільки виживає, а навпаки розкошує. Аліна розкидає руки і відчуває лагідні поштовхи вітру в руки крила. Можна полетіти, якщо захотіти, і ту красу побачити згори. Співзвучно з вітром в Аліні закручується маленький смерч, що готовий вирватися на волю тільки дозволь йому, і полинеш разом із вітрогонами понад грами і плаями. І вона не знає, з чого проростають слова в ній, і говорить їх дівчина майже перекрикуючи вітер, бо їм стає затісно в голові. І любиш цю землю зігріту, і сонце, що тихо встає. Обличчя південного вітру, так схоже мені на твоє. Чий сильний голос підхоплює її слова. І хто він, цей вітер, і звідки? Куди за собою він зве? В обличчі південного вітру. Пізнає тільки тебе. Ріна зрається на голос. Покажан. Вітер скинув із її голови бандану, і волосся ореолом кружляє над головою, мерехливо створюючи зеленорусявий вінок. Блакитні очі юнки тут під небом зливаються з ним і такий простір і глибина в них, що так і кортить пірнути в це небо і більше не вертати, бо хіба є у неба дно? Хлопці стоять збентежені, повідкривавши від здивування роти, приголомшені побаченим та почутим. Дівчина була ніби чужа, і разом із тим така рідна, невід'ємна частинка сонця, неба, гір вітру, заплутаного в її волоссі. Очі Аліни зустрічаються з очима кажана, і вона читає в них те, про що донедавна мріяла, щоб коли-небудь хтось. Так дивився на неї. Так дивився тату на маму, коли вона зриває квіти чи миє посуд. Коли вона читає свій жіночий роман, чи коли йде вулицею у вечірній сукні, Коли вона лежить хвора, нещасна, зболена, з температурою, коли плаче від горя чи сміється від втіхи. Кажан дивиться на неї так. І від цього ще гірше. Чи може покруч кохати? Чи можна покохати вивертня? Вона не знає. Вона вже нічого не знає. Галіна відвертається, продовжуючи роздивлятися світ навколо себе. Кажан таки вмовив Петра залишитися в ліску зі Світланою. Бідний Петрусь, поспівчувала Морва. Сергій винувато дивиться на Аліну. Вибач. А ти тут до чого? То його вибір. До того ж він вперше в горах. Думаю, для нього достатньо саме такої короткої подорожі. Бо до Світланиних ридань могли додатися скигління Петра, трішки іронічно відповідає Аліна. Утон їй продовжує Морва. Чоловіки така рідкість, Алінко. Їх слід берегти. Марнота марнот, хлопці. Моя мама це частенько повторює, глузуючи стата. То з якогось старого фільму цитатка, га?